saya ikhwatal kiram Ahibbatil kiram Rahimani warahimakumullah Saudaraku rahimani warahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan Baik yang bersifat bahir maupun yang batin Sehingga sepantasnya bagi kita semua Untuk saling ingat mengingatkan terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah jalla wa ala perintahkan wadzkuru ni'matallahi alaikum ingatlah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah jalla wa ala karuniakan kepada kalian termasuk satu kenikmatan yang tidak bisa ditukar dinilai dengan harta yang nilainya mungkin seisi dunia adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kenikmatan tatkala seorang dilapangkan dadanya oleh Allah jalla wa ala menerima Islam dengan lapang. Demikian pula ditumbuhkan dalam kalbu manusia al-iman di mana keimanan merupakan modal bagi setiap manusia keimanan merupakan satu karunia yang sangat luar biasa dari Allah jalla wa ala untuk membentengi dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan menimpa pada qalbu manusia. Ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita kenali bersama bahwa setiap jasad tentunya mengenali Disapa Terjangkit Adanya satu penyakit Apakah Penyakit itu dikenali dari sisi penyakit luar Yang bermakna penyakit jasad yang bersifat luar Pengobatan-pengobatan dan terapinya Apakah dengan cara ruqiyah Yang diisilakan dengan cara seorang menjambi Ataukah dengan cara seorang menggunakan ramuan-ramuan yang bersifat tibun nabawi pengobatan cara nabi ataukah pengobatan-pengobatan yang bersifat tradisional ataukah seorang menggunakan pengobatan-pengobatan di era baru sekarang ini dengan cara-cara yang canggih itu semua tentunya dikenali oleh semua pihak baik yang jahil maupun yang alim hanya saja menemukan jenis obat Seorang yang tahu berbeda dengan yang tidak tahu Dan kebanyakan manusia mengira bahwa Perhatian yang sangat Perhatian yang disitu membutuhkan Kepada perhatian yang terus menerus adalah Bagaimana seorang tidak terkena penyakit Tidak terjangkit satu penyakit Bebas dari penyakit dari sisi jasad luar Atau penyakit-penyakit yang bersifat jasadiyah Mereka lupa bahawa Di dalam tubuh setiap manusia itu Ada sebuah mudgah Yang dengan bahasa akrabnya ialah kolbu Apakah seorang mungkin akan memaknai dengan istilah jantung Ataukah dikatakan sebagai hati Sedikit sekali seorang Yang mengantisipasi Sedikit sekali seorang yang tanggap tatkala pada kolbu itu pun terasuki penyakit, terkena penyakit, dan sesungguhnya itu lebih bahaya. Pijakannya ialah hadis Rasulullah SAW Mimarawahul Bukhari wa Muslim yang menjadi ukuran, yang menjadi barometer, yang menjadi tolak ukur dalam hal ini ialah apa yang disabdakan Rasulullah SAW Hadith dari Nu'man ibn Bashir Abu Abdullah. Di akhir al hadith, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allahumma fil jasad muqat'an, katahulah. Dalam setiap jasad insan, setiap jasad manusia itu ada muqat, ada segumpal daging. Ida saluhat, saluhal, jasadu." Kulhu, kalau kualitas kolbu itu bagus, bersih dari berbagai macam penyakit, terjaga dari berbagai macam penyakit penyakit syubhat, keraguan, kebimbangan dan berbagai macam penyakit penyakit yang menimpa pada kolbu dan yang ada ialah kebersihan berupa taqodh, keyakinan yang sahih Billahi ala wa kepada Allah Jalla wa Ala akan punya andil besar. Punya pengaruh yang besar. Idza saluhat saluhal jasad kulluh. Ternyata dampaknya akan membuat jasad seorang juga bagus. Bagus bukan bermakna kemudian seorang melihat bahwa jasadnya utuh. Karena kebagusan itu bukan diukur dari keutuhan jasad seseorang. Bagusnya penampilan dari luar jasad seorang Dan tidak kurangnya atau tidak cederanya jasad seorang Sekian banyak para ulama Yang mereka dalam kondisi buta Itu merupakan keaiban Cacat Kekurangan Namun Ternyata dengan cacat itu Mereka adalah menjadi orang-orang yang terdepan dalam masalah ilmu Mulia derajatnya tinggi kedudukannya baik di sisi manusia maupun di sisi Allah subhanahuwataala. Ahebatil kiram rahimani warahimakumallah. Kemudian ida fasad, namun kalau kalbu itu rusak juga punya dampak yang nyata. Fasad jasadu kulu akan rusak pula lah seluruh jasadnya. Allah wahyul ketahuilah bahwa dia adalah qalbu. Khona barakallahu fiikum. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarij as-Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di salah satu unwannya di salah satu topik pembahasannya menyebutkan <coughs> Bayanu Istimal al-Fatihati 'ala Shifa Penjelasan khusus tentang Suratul Fatiha, bahawa pada Suratul Fatiha itu mengandung, mencakup atas dua pengobatan. Allah Jalaluh Alaih menyebutkan diantara sifatul min sifatul Quran, sifat-sifat yang ada pada Al Quranul Karim. Ialah apa yang tersebut dalam surat Yunus Ayat yang ke-57 Yaqulu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhannas Wahai manusia Qadja'atkum Maw'idhatun Mirrabbikum Telah datang Maw'idhat Telah datang wejangan Penjelasan Petunjuk Perkara-perkara yang membuat Manusia itu jelas mana yang hak mana yang batin dari rob kalian yang menciptakan kalian bermakna bahwa Allah jalla wa mendatangkan syifa dan kalau obat itu datangnya dari Allah jalla wa tidak diragukan tentang keampuhannya mujarabnya yang mana mau'idah tersebut perkara-perkara yang kemudian menjadi syifa kalau wasifa on lima sudur dan sekaligus dia menjadi pengobat bagi penyakit yang ada dalam dada manusia, wahudan warahmatanil muminin dan dia menjadi petunjuk dan sekaligus menjadi rahmah bagi kaum muminin. Ya, ibn sudah rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini. Bahwa Al-Quran itu sebagai syifat. Sebagai obat. Terhadap penyakit yang ada dalam dada. Yang dimaksud. Penyakit dalam dada ialah. Minasyubah wasyuku Dari berbagai macam kerancuan-kerancuan. Berbagai macam syubahat. Yang dihembuskan oleh orang-orang yang punya penyakit dalam kolbunya. Dan juga berbagai macam. Keraguan-keraguan yang masuk dalam kalbu manusia, wahua izalaturriz wadanas ialah upaya untuk menghilangkan, upaya untuk membersihkan berbagai macam kotoran dan berbagai macam penyakit-penyakit kronis yang membahayakan manusia dan tidak sedikit yang kemudian seorang tertanggalkan dari agama yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata al-sa'di rahimahullah al-syekh sadi rahimahullah menyebutkan ketika menjelaskan tentang sifat-sifat al-quranul al karim bahwa al-quran itu sebagai syifa lima fis sudur obat terhadap penyakit yang ada dalam dada manusia yashmalu yashmalujami amrab al-kulub Mencakup seluruh penyakit-penyakit Yang terkait dengan penyakit kolbu Obatnya adalah dengan apa? Al-Quranul Karim <tuh> mana pada Al-Quran menunjukkan Memberikan penjelasan Apa itu yang dimaksud dengan penyakit kolbu Sebab-sebabnya apa saja Dan juga bagaimana pengobatannya Bagaimana berusaha untuk membersihkannya Thummaqala nukayim rahimahullah Alhamdulillah yang dimaksud bahwa pada Al Qur'an atau Fathah Suratul Fathah itu mengobati menjadi obat dalam dua hal shifaul qulub wa shifaul abdan menjadi obat terhadap seluruh jenis penyakit yang ada pada kolbu manusia dan juga penyakit yang ada pada badan kalau wa amma istimaluha ala shifail qulub Adapun Kandungan yang ada pada suratul fatihah Dia menjadi obat atas penyakit Yang ada pada kalbu Fa inna istamalat Alayih Atam mustimal Sungguh pada suratul fatihah Tercakup padanya Terkandung padanya Dengan kesempurnaan Wahua Fa inna madara I'tilalil kulub Karena poros Sumber daripada penyebab tentang penyakit penyakit yang ada pada kolbu waskamah alal aslain dan juga penyakit yang di atau yang ada pada kolbu itu berdasarkan dua perkara dua perkara yang menjadi poros menjadi pembahasan inti apa asal-muasal sekian banyak penyakit-penyakit yang ada pada kolbu. Qala rahimahullah. Dua prinsip, dua perkara yang penting. Yang mendasari. Faham. Untuk kita kenali apa saja. Yang ada pada penyakit kolbu. Ialah fasadul ilmi wa fasadul qas. Rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan manusia. Yaitu rusaknya niat seseorang wayatarattabu alayhina daan qatilan dan ternyata seorang itu kalau rusak ilmunya seorang itu kalau rusak ilmunya rusaknya apakah dia tidak belajar bermakna punya kejahilan atau rusaknya dia belajar dia belajar namun yang dia pelajari juga bukan perkara yang dimaksud karena sebagian manusia menyangka bahwa dia belajar dia menuntut ilmu, tapi yang dipelajari ialah perihal-perihal yang tidak sohih. Ketahuilah bahwa rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan seseorang itu punya dampak, punya akibat. Di mana dampaknya ialah dua penyakit yang dapat membunuh pemilik kolbu. Wahuma al zallal wal ghabu. Dampaknya ternyata ketika seorang itu rusak ilmunya, rusak tujuannya ialah kesesatan dan kemurkaan. Sesat juga kemudian seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa dhalalu natijatu fasadil ilm. Sesungguhnya kesesatan itu akibat hasil dari seorang tatkala rusak ilmunya itu dampaknya demikian mengakibatkan seorang tersesat wal ghadabu natijatu fasadil qas adapun kemurkaan Allah jalla wa alal murka kepada seorang kepada hambanya itu karena akibat daripada rusaknya tujuan seseorang wahadhal maradan huma Malaku kulub. sesungguhnya dua penyakit ini merupakan penyakit yang merajai, menjadi penguasa atas berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang ada pada kolbu yaitu apa tadi? kesesatan dan kemurkaan inilah yang akan menguasai yang menjadi rajanya atas berbagai macam jenis penyakit kolbu kalata hidayatul siratul mustaqim Kata zhamman shifa'a min maradil dalal. Maka takkala seorang meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratul mustaqim. Dan ketika seorang diberi petunjuk kepada Allah Jalla wa Ala Kepada jalan yang lurus. Maka sungguh siratul mustaqim. Ilmu yang benar. Diamalkan dengan sesuai. Mencocoki atas ilmu tadi. Di atas bimbingan yang betul pula maka al-mustaqim jalan yang lurus pemahaman yang betul seorang Islam dengan faham yang benar itu menjadi obat dari penyakit tersesatnya seorang penyakit kesesatan itu diobati dengan asirat as al-mustaqim dengan petunjuk yang lurus walidhalika nasualu hadihil hidayah oleh sebab itu doa seorang tak kalau senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Jalla wa Ala doa ala kulli abd wa aujabahu alai kullu yawm wa lailah merupakan doa yang di situ difardukan perkara yang sangat fardu perkara yang sangat penting bahkan kewajibannya diwajibkan pada setiap Malam dan siang dalam setiap hari. Atau di setiap hari. Fikulli solatin. Saat ketika seorang melaksanakan solat. Lishiddati baroratih. Karena betapa pentingnya. Demikian pula. Wafaqatuhu ilal hidayatil matlubah. Dan perlunya seorang. Untuk mendapatkan hidayah yang dicari tadi. Yaitu. Supaya seorang terselamatkan, terbebaskan dari kesesatan. Waalaikumu khairu hada asual makamah dan sungguh doa yang termaktub dalam suratul Fatihah tidak ada doa lain yang bisa mengganti posisinya. Ehwalna barakallahu fiikum. Kemudian atahakok at perwujudan realisasi seorang mewujudkan dengan perwujudan yang benar, mengaplikasikan kalimat iya ganabuduwa iya ganestain hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong ilman ma'rifatan secara ilmu dia paham. Demikian juga dia mengenali dengan pengenalan yang betul, wahamalan wahalan dan dia pun mengamalkan. Keadaan pun juga menerjemahkan demikian. Ya tablaman shifa min maradifasa dalqalbi walqas dan ayat yang tersebut pada suratul fatihah iya ganabuduwa iya ganastain itu menjadi obat. Menjadi obat atas penyakit rusaknya kalbu, rusaknya tujuan seseorang. Kalafainna fasad al fasad al qast, yataallaku bil ghaiyat wal wasail. Kemudian beliau menekankan, ketahuilah bahwa <klihat> rusaknya tujuan seseorang. Rusaknya niat seorang itu ada kaitannya dengan perkara tujuan manusia itu sendiri, tujuan manusia itu sendiri, dan juga wasail perantara-perantara yang dijadikan oleh manusia takkala beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faman talabah ayat mungkati ah barang siapa yang dia itu mencari tujuan yang terputus tujuannya tidak sampai kepada Allah Subhanahuwataala watwasala ilayha bi anwa'il wasail dan ternyata seorang menggunakan berbagai macam wasilah perantara perantara yang dianggap wasail tadi al musilah ilayha bisa mengantarkan seorang mendekatkan diri kepada Allah qala killa sesungguhnya kedua jenis tadi qasduhu fasidan tujuan yang dia lakukan sebuah tujuan yang rusak wa hadha sha'nu man kana ghayat matlubihi ghairallah dan ini semua terjadi pada setiap orang Keadaannya Apabila dia beribadah kepada Allah Tujuan yang dia cari itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya ialah minal musyrikin Orang-orang musyrikin Banyak yang mereka itu Secara penampilan luar Juga melakukan ibadah Berpura-pura beribadah kepada Allah Orang-orang musyrikin Yang menyekutukan Allah Beribadah kepada Allah Juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula, Mubtahhi orang as-shahwat, Orang-orang yang tujuan ibadahnya, Hanya mencari, Kepuasan-kepuasan syahwatnya. Di mana Keduanya, Alladina la ghayata lahum wa ra'aha, Sesungguhnya tujuan mereka dalam beribadah itu, Tidaklah punya tujuan di belakangnya. Wa ashabu riasat, Al-muttabi'ina li'iqamati riasatihim, juga orang-orang yang mereka itu ambisi Ambisi dengan kedudukan Berambisi Supaya punya jabatan Ambisi kalau tidak berpolitik Bukan seorang muslim yang nampak perjuangannya Semua itu sesungguhnya tujuannya ialah mencari kedudukan Mencari jabatan mereka menghendaki supaya jabatan-jabatan itu bisa mereka tempati. Biayi torikinka namin hakin awbaltiling. Tapi sayang, semua yang mereka kehendaki, kedudukan yang mereka inginkan tadi, berbagai macam cara pun mereka tempuh. Apakah dengan cara yang benar, ataukah dengan cara yang batin? Apakah dengan cara yang benar atau cara yang batin Itulah Orang-orang yang nampak Sekilas Itu tokoh-tokoh agama Yang memperjuangkan agamanya Tapi tujuannya apa? Hanya sekedar ingin Menggapai jabatan Kedudukan Nampak sebagai seorang yang Masya Allah siang dan malam berjuang di atas agama Tapi semua itu Hanya menginginkan sebuah jabatan Dan kedudukan Maka dia tidak melihat untuk mencapai semua itu apakah cara yang ditempuh itu betul ataukah salah, keliru ataukah benar mereka tidak melihatnya. Faidah Jahlak mu'araban fi tariq riassatihin ta'hanuh wadasuh bi arjulihim. Tak kala datang kebenaran Al-Haq itu mengingatkan bahwa yang Anda tempuh itu perkara yang tidak betul. Namun yang mereka cari ialah bagaimana tujuan tadi, kedudukan yang ingin dia capai, maka kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya itu pun mereka injak-injak, mereka rendahkan, mereka hindakan, mereka berpaling. Berpaling dari Al-Haq. Fa in ajazu 'an dhalik dafa'uhu daf'a as-sa'il. Kalau dia dengan Al-Hab tadi, kebenaran tadi, yang sesungguhnya menjadi pengingat. Yang sesungguhnya menjadi pengendali. Anda sudah kelewatan. Anda tidak betul caranya. Tapi justru berpaling. Dia hinakan. Dia rendahkan. Kalau dia tidak mampu melakukan yang seperti itu, jatuh kepada tingkat sikap berikutnya. Dia tolak dengan penolakan yang kasar, dengan cara-cara yang tidak betul. Fatin ajazu andalik habasu fit tariq. Kalau kemudian posisinya berusaha untuk dimatikan, berusaha untuk direndahkan, dia tidak ada kemampuan. Ditolak pun juga tidak ada kemampuan, maka dia pun melakukan proses berikutnya yaitu bagaimana berusaha dia tutup agar kebenaran tadi jangan sampai muncul wahadu anhu ila tariqin ukhra dia cari celah yang lain supaya tidak berbenturan dia berpaling kepada jalan yang lain mencari celah-celah yang sesungguhnya tidak banyak berbenturan dengan al-haq akibatnya apa Akibatnya seorang jatuh kepada cara-cara yang batil dan lebih dalam lagi dan lebih seorang berkelimang dengan berbagai macam kebatilan. Summa qala wa hum mustaiddun liddaf'ihi bihasbil imkan. Maka berbagai macam kebenaran yang nyata yang jelas mereka pun berusaha untuk menolaknya dengan berbagai macam upaya sebatas kemampuannya. Tapi anehnya Anehnya, tipe orang-orang semacam ini Orang-orang yang punya tujuan Orang-orang yang mereka itu dalam melaksanakan agama itu Hanya sekedar menginginkan kepada jabatan Kedudukan Kalau kebenaran itu menguatkan Dan meluluskan supaya dia ditempatkan pada kedudukan yang mulia Kata, Inja al-Haq nasir lahum, kan lahum salubih wajalu. Maka cepat-cepat kebenaran tadi apa? Didukung. Wah ini berarti apa? Saya berada pada kebenaran dan ternyata ini tepat bagi saya. Kan banyak, banyak para pelaku-pelaku politik, banyak orang-orang yang berambisi kepada jabatan. Kalau ada satu kebenaran yang memiliki nilai agama mendukungnya itu cepat-cepat dipegang jangan sampai lepas. Alhamdulillah dapat dalil katanya. Dapat penguat. Begitu. Wa atau ilaihi mud'inin. Bahkan dia pun siap dalam kondisi untuk datang kepada al-Haq tadi dengan patuhnya. Patuh sekali kalau mendukung. Kalau apa? Mendukung Lali an nuhakon bukan urusannya bahawa ini kebenaran. Jadi sesuatu yang menguatkan dadi tidak dia fahami bahwa ini satu kebenaran, tetapi karena mendukungnya. Karena apa? Mendukungnya. Sumakala bal limuafaqatihi garzohum wa ahwaahum. Demikian pula semua tadi karena punya sisi kesamaan mendukung atas tujuannya dan hawa nafsunya. Yaqulu Tabaraka wa Taala Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-48 dan berikutnya Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang sifat al almunafiqin sifat orang-orang munafikin wa idza duu ila allah wa rasulih mereka itu kalau diseru dipanggil diajak untuk mendengarkan penuturan perkara-perkara yang terkait dengan qala allah wa qala rasul keputusan-keputusan yang ditetapkan Allah dan rasulnya liyahkuma bainahum untuk memutuskan perkara yang terjadi pada mereka. Idharikum minhum maarebun. Ternyata sebagian mereka kalau diputuskan, mari putusan ini kita bawakan kepada kitabullah dan sunah rasul. Sebagian mereka berpaling. Wa iyyakum lahum al-haq. Dan kalau ada keputusan yang mendukung, kebenaran yang menguatkan, yatuna ilahi mulainin, mereka pun bersegera dan tunduk patuh kepada yang diputuskan tadi dalam kondisi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kepatuhan. Afikulubihin maradun Apakah pada kalbu mereka itu ada penyakit? Amir tabu. Ataukah pada kalbu mereka itu ada keraguan? Am ya khafuna ayah yihifallah alihim Warasuluh Ataukah mereka khawatir Jika Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Berlaku tidak adil Bermakna Allah dan Rasulnya berbuat zalim? Bal ula'ikauhumul zalimun. Ketahuilah sesungguhnya merekalah yang berbualim. Ini. Tipikal orang-orang yang mereka itu. Punya penyakit pada kolbunya. Rusak tujuannya. Berbagai macam perkara-perkara yang sesungguhnya diinginkan untuk mencapai tujuan. Dan itu untuk selain Allah. Dan apabila ada satu yang mendukung mereka gunakan dan bukan sesungguhnya mengiyakan kebenaran tadi, mendukung kebenaran tadi, tetapi hanya karena sebab kebenaran tadi mendukungnya. Qala wal maqsud an qasd haula fasidun fi ghayatihim wa wasa'ilihim. Dan maksud daripada penjelasan tadi Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan Bahawa tujuan mereka adalah tujuan yang rusak dan perantara-perantara yang mereka jadikan perantara pun juga perkara yang rusak pula. Kemudian beliau, rahimahullah, menyebutkan, "Qala wakdallik man talab al ghayat al uliyah wa matlab al asma, lakim lan yatawassal ilaih bil wasila." al Almusilah lahu wa ilaih Kemudian seorang yang punya tujuan Sesungguhnya tujuannya tinggi Harapannya besar Kadang seorang menamakan untuk beribadah kepada Allah Namun kadang mereka menggunakan berbagai macam wasilah Tetapi wasilah tadi tidak menghantarkan Untuknya dan kepada Allah Jalla wa'ala Namun Namun dia mengira bahwa dengan berbagai macam perantara-perantara yang dia gunakan tadi dapat menghantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahiyya min a'lamil qawati anhu. Inilah salah satu perkara yang perlu diantisipasi, diwaspadai oleh seorang. Jangan sampai seorang menginginkan, punya tujuan kepada Allah tapi dia menggunakan berbagai macam wasilah. Berbagai macam perantara Dia sangka perantara itu Bisa menghantarkan kepada Allah Jalla wa'ala Ternyata menjadi pemutus Menjadi pemutus Maka sesungguhnya Hal ini merupakan pemutus Yang paling besar bagi seorang Karena banyak yang tidak sadar Dan ini terjadi kepada orang-orang Yang mereka itu membuat Dalam ibadah ini istihsanat Wa umur muhdasat kasus-kasus yang semacam ini terjadi pada orang-orang jika melakukan ibadah dan ingin ber, e, menghadap kepada Allah Jalla wa itu melakukan berbagai macam cara seolah-olah bagus yang dia lakukan. Dan perihal-perihal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dilakukan para sahabatnya. Summa qala fa inna ad-dawaa murab min sitati adza ternyata penyakit tadi obatnya dan diobati dengan enam tahapan penyakit terkait dengan rusaknya tujuan seseorang penyakit yang terkait dengan rusaknya ilmu seseorang Penyakit yang dimana seorang kadang punya tujuan yang bagus tetapi wasilahnya rusak itu itu diobati dengan melalui enam tahapan. Yang pertama, obodiatullahilagillah. Seorang beribadah hanya kepada Allah semata supaya tujuannya tidak rusak. Beribadah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lain. Yang kedua, bi-amrihi wa syara'ihi. Dengan perintahnya dan syariatnya. Supaya seorang tidak membuat-buat. Tidak merekayasa. Yang ketiga, la bil hawa. Dan dilakukan bukan dengan hawa nafsu. Tapi dengan keikhlasan jangan sampai kemudian seorang menginginkan satu ibadah dia lakukan dengan apa yang Allah perintahkan tapi didominasi ditunggangi dengan hawa nafsunya yang keempat la bi'ara'irrijal bukan juga dengan mengikuti pendapat-pendapat orang Juga-juga bukan dengan afkarihim. Pemikiran-pemikiran seorang. Yang kelima. Bil isti'anati ala ubudiyyati bih. Yang kelima. Seorang senantiasa semua tadi dilakukan penuh dengan mengharap. Meminta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu mematahkan. Sikap-sikap kesombongan. La bin nafsil abdi wa kuwatihi wa hawlihi wa la bi ghairih. Yang keenam. Bukan kemampuan pribadi manusia. Dan juga bukan karena kekuatannya dan daya upayanya. Dan juga bukan karena selainnya. Jadi manusia. Bisa melakukan kebaikan-kebaikan tujuannya dalam ibadah betul syariat dia jalani, hawa nafsu tidak ada mendominasinya, maka ketahuilah, lakukan semua itu dengan cara senantiasa memohon kepada Allah Jalla wa'ala, pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, dan jangan sampai kemudian seorang melakukan semua itu seolah-olah mengandalkan kepada kemampuan-kemampuan pribadi. Juga bukan karena kekuatannya, dan juga bukan karena daya upayanya, dan juga bukan karena orang lain. Enam perkara tadi sesungguhnya berada pada ia kanabudu wa ia kanasdiin. Yaqoolu rahimuhullah. Qala, fa hadiyya adzau. Ia kanabudu wa ia kanasdiin. Faidarqabahat tabibu allatif. Kalau yang memberikan obat ini jadi seorang ingin mengobati penyakit tadi dan tahapannya dengan tahapan enam tadi ramuan ini terkandung pada kalimat ia kena bu dua ia kena set dan yang mengurutkannya perkara ini adalah obat dari Allah Jalla wa Ala dan yang mahallatif al alim bil marok tahu persis dengan penyakit penyakit yang ada was ti al-marey, kemudian yang sakit pun menggunakannya, dia memakai obat tadi. Khasal-biha as-shifa utam, maka insyaallah akan diperoleh obat yang sempurna. Wa mana khasmin as-shifa, fahuh li-fawati juzin min adzaiha, atau istnain atau aktar. Dan kalau sampai seorang dalam kondisi Tidak sembuh Seorang dalam kondisi Tidak sembuh dari dua penyakit Yang membahayakan tadi Rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan Maka Ada hal yang luput Dari enam perkara tadi Baik salah satunya Atau dua hal dari perkara tadi Atau lebih banyak Kemudian Imam Qayyim menyebutkan Tentang perihal Bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Seringkali Menyebut Bahawa pada kalimat Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in Itu menolak Dua penyakit yang seringkali Seringkali Menghantui Seringkali Manusia terjangkit dengan dua penyakit ini Yakul rahimahullah, dan banyak yang aku senama Shahul Islam ibn Taimiyah rahimahullah. Perkara yang sering aku dengarkan dari Shahul Islam ibn Taimiyah. Yakul rahimahullah, Yakul iya kanabudu tadfa'ur riyah. Kata Nul Qaim, bahawa kalimat iya Na'budu itu menolak penyakit riya Wahai kahnesstain tadfa'u al kibriya dan kalimat ia kahnesstain itu menolak tentang kesombongan dan dua hal ini yang sering banyak manusia terjangkit padanya ria dan kesombongan jangan mengira seorang yang dalam kondisi dia rajin beribadah apa yang dikatakan sebagai ahlul ibadah Jangan mengira bahwasanya seorang yang dalam kesehariannya menyibukkan diri dengan ilmu terus terbebaskan dari ria. Demikian pula jangan mengira ketika seorang dalam kondisi menekuni ibadah dan menggeluti ilmu kemudian bersih dari sifat sombong. Bahkan ini termasuk dua penyakit yang sesungguhnya dikeluhkan bukan kapasitas ibadah ilmu seperti orang-orang seperti kita tetapi telah dikeluhkan oleh orang-orang yang sesungguhnya dalam hal ibadahnya, dalam hal ilmunya lebih luas ketimbang kita semua. Akhwana barakallahu fikum. Kemudian, kalau tadi disebutkan bahawa suratul fatihah itu sebagai obat terhadap penyakit yang ada pada kolbu, beliau juga menyebutkan bahwa Al-Quran atau Al-Fatihah itu sebagai syifao amradil abdan sebagai obat yang terjadi pada penyakit seorang dan penyakit itu pada badannya disebutkan sebuah kisah di mana sahabat ridwanullahi alaihi ajmain dari sebagian mereka pernah melewati satu kampung yang dimana penduduknya menolak untuk memberikan jamuan sehingga Ibn Qayyim menyebutkan bahwa sesungguhnya pengobatan yang dilakukan sahabat itu terjadi pada orang-orang yang bukan kabil orang-orang yang sesungguhnya menerima terhadap al-islam kisah yang disebutkan pada sebuah riwayat iaqulu inna qaim rahimahullah Amma Madan Lat Ali tentang mata Shifaul Abdan tentang kandungan yang ada pada suratul Fatihah sebagai obat yang ada pada badan manusia. Adapun apa yang ditunjukkan dalam sunnah, fathil Sahih min hadithi Abil Mutawakil al Naji'an Abi Sa'id al Khudri dari Abu Sa'id al Khudri anna unasan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min arab jadi beberapa sahabat itu melewati satu perkampungan dari perkampungan Arab kemudian walam yudayyifuh mereka tidak dijamu tidak dijamu faludhiqa sayyidul hayy Ternyata pemuka kampung itu tersengat binatang yang berbisa. فَأَتُوْهُمْ فَقَالُوا هَلْعِنْدَكُمْ مِنْرُقِيَةٍ أَوْهَلْفِيْكُمْ مِنْرَاقٍ. Kemudian penduduk kampung tadi mendatangi beberapa sahabat tadi dan bertanya, adakah di sisi kalian itu jampi-jampi rukia? Punya rukyah kalian? Ataukah ada di antara kalian itu yang bisa menjambi? Faqalu na'am. Kemudian mereka pun mengatakan iya. Walakinakum lam taqruna. Tetapi kalian tidak mau menjamu, menjamu kami. Namun kalian tidak menjamu kami. Fa naf'al hatta tajualu lana ju'la. Kemudian... Sahabat yang ingin merukyah tadi, kami tidak akan melakukan kecuali kalian menjamu kami. Fajrulahum ala dalik kotian minal ganem maka disembelihkan kambing dan diberikan daging untuk menjamu para sahabat tadi. Itu akhir kesoh dan diberikan kepada diberitakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau pun mengatakan majudrik anhar rukyah bagaimana? kalian faham bahawa pada suratul fatih tadi ada perkara yang bisa dipakai untuk mengobati yang kemudian sembuhlah yang kemudian sembuhlah kemudian pembahasan dengan panjang lebar Ibn Qayyim menyebutkan bahawa sana ada hewan-hewan yang Allah Jalla wa'ala ciptakan dan tabiat hewan-hewan yang beracun yang menyengat itu tabiatnya panas yang seringkali membuat uh, Tubuh manusia menjadi panas Ketika tersengat binatang berbisa Kemudian yang kedua Dia punya bisa Punya racun Yang berikutnya Disebutkan oleh beliau pula Memiliki tobiat bahwa dia merupakan Hewan yang saat Dalam kondisi menyengat Itu karena kemarahannya Maka Maka Tatkala disebutkan bahwa suratul fatihah. Padanya ada bentuk-bentuk isbat uluhiyah. Isbat asma'illah wa sifatih. Demikian pula tawakalnya seseorang. Mendinginkan. Dengan itulah berfungsi. Dengan itulah bermanfaat. Karena pengobatan atas satu penyakit itu biredih. Mengobati penyakit itu dikatakan dengan lawannya. Sesuatu yang panas sesuatu yang penuh dengan kemarahan itu diawati, eh, diobati dengan apa sesuatu yang dingin dan sesuatu yang dibutuhkan dengan ketenangan dan kandungan yang ada pada surat al-fatihah itu terkandung padanya berbeda dengan cara ketika seorang dalam kondisi dia telah beristiqomah maka pengobatannya dengan cara menjaganya tapi kalau seorang mengobati penyakit maka dengan cara seorang mengobati dengan lawannya dan Suratul Fatihah terkandung padanya Beberapa sanggahan, bantahan Terhadap beberapa ta'ifah Abdullal ta'ifah-ta'ifah ta Yang tersesat Apakah dari kalangan Jahmiyah Murjiah, Mu'tazilah, Sufiyyah demikian pula Khawarij demikian pula dari kalangan orang-orang Mungkiru Nubuwatin Nabi Para pengingkar Nabi demikian pula Rafidah Semua itu eh, Terbentang dan dijabarkan oleh beliau dengan panjang lebar terkait dengan apa yang ada pada suratul fatihah. Ikhwanna barakallahu fikum. Sebagai akhir daripada uh, pertemuan kita kali ini. Kalau kita kenali bahwa obat yang disebutkan untuk mengobati terkait dengan penyakit kolbu. Syifanya ialah dengan ehdina suratul mustaqim dengan cara seorang memahami bagaimana beribadah kepada Allah, dengan perintah dan syariatnya, dan bukan dengan hawa nafsunya, tentunya semua itu mendorong bagi kita untuk tafakuh fiddin. Untuk tafakuh fiddin, mempelajari agama. Dan mencari kepada sumbernya. Mencari kepada sumbernya. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga perkara yang tidak kalah penting dalam hal ini ialah seseorang uh, untuk beristiqamah. Seorang untuk beristiqamah di atas al-haq. Dan perkara ini satu perkara yang dikatakan Imam Nawawi sesungguhnya istiqamah itu perkara yang pada sebagian ulama mengatakan, hanya mampu dilakukan oleh agadir hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang dalam posisi orang-orang tertentu beristikamah di atas al-haq sekian banyak seorang mengenali al-haq sekian banyak seorang memahami tentang kebenaran dan betapa cepatnya seorang dalam kondisi tersungkur dan terjatuh dalam kesesatan maka sebuah hadis yang dimana Uh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya Tentang uh, Dullani ala shay'in La as'alu ghairak Ya Rasulullah tunjukkan kepadaku Satu perkara yang aku tidak akan bertanya kepadamu Dan tidak akan bertanya kepada selainmu Tidak akan bertanya kepada selainmu Kecuali kepadamu Maka beliau mengatakan Aaman tu au aamanna billah samastaqim. Aamanta billah samastaqim berimanlah kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Menunjukkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jalla wa alaa tentang jawabul kalim memilih satu kalimat yang sesungguhnya sebagai kalimat yang dapat menjadi obat. Demikian pula sebagai perkara pegangan bagi seorang walaupun dengan satu jawaban. Demikian pula jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang di situ beliau menginginkan Bahawa seseorang manakala diberikan oleh Allah jalla wa ala satu kebaikan diberikan oleh Allah jalla wa ala petunjuk maka janganlah kemudian berusaha melakukan satu amalan-amalan yang dapat membuat kebaikan-kebaikan tadi -kebaikan akan sirna darinya. Sih nggak diperintahkan untuk menjaganya, diperintahkan untuk senantiasa beristiqomah, yaitu as-sabad al al-lhak, seorang menetapi di atas kebenaran. Ehwassalamualaikum. Beberapa hal yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan uh, menjadi pengugah bagi kita. Bahawa sekian banyak penyakit-penyakit Yang sesungguhnya seringkali kita lebih Atau terkadang kita lebih tanggap Dan segera Mengobati yang sifatnya penyakit badan Namun tak kalah sana terdapat penyakit-penyakit Yang sifatnya Menjangkit pada kalbu manusia Jarang seorang kemudian Mengakui bahwa itu sebagai penyakit Dan sedikit pula yang kemudian Mereka itu mencari obatnya Oleh karena itu Eee eh, Al Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang satu perkara yang bisa memberikan petunjuk, perkara yang di situ akan menjadi pegangan, maka beliau alaihi Salam memerintahkan untuk beristiqamah. Qala Nawawi rahimahullah Menukil dari ucapan Al-Kusyairi Al-istiqomatu darajatun bihal kamal al-umur wa tamamuha bi wujudihha husulul khairat Imam Nawawi menukil bahawa keistiqomahan itu satu derajat yang dengan derajat itu ketika seorang mampu mencapainya, akan sempurnalah berbagai macam urusan dan dengan adanya istiqamah, seorang akan memperoleh berbagai macam kebaikan mustaqiman, maka barang siapa yang dalam kondisi agamanya itu bukanlah orang-orang yang menjaga keistikamahan Do asa'yuhu wa khaba juhduhu Barang siapa yang tidak berada di ikatan bahkan menyelisihi tentang al-haq maka akan sia-sialah berbagai macam usaha yang dia tempuh dan rugilah berbagai macam upaya yang dia jalani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang qauluhu ta'ala fastaqim kama umirt beristiqamalah sebagaimana diperintahkan kepadamu qala radhiyallahu anhu ma nazalat ala rasulillah fi jami'il qur'an ayatun kanat ashad wal ashabu alaihi min hadhihi al-ayah kata Muabbas radhiyallahu an tidalah sebuah ayat yang ada pada Al-Qur'an seluruhnya yang turun kepada Rasulullah yang lebih berat bagiku kecuali ayat ini ketika diperintahkan apa beristiqamah di atas al-haq ikhwanan barakallahu fiikum masallalah lana wa lakum Wa al Semoga Allah Jalla wa'ala Memberikan kepada kita Untuk senantiasa berada di atas kebaikan Karena berkali-kali Tadkala kita duduk bermajlis Terkhusus kepada Asyik Mukbir Rahimahullah Beliau mengingatkan Janganlah kemudian Dengan berbagai macam kenehmatan Yaitu seorang dimudahkan Mengenali sunnah dimudahkan untuk kemudian mempelajari ilmu dengan baik mengenal mana al-haq mana yang batil semua itu dalam posisi seorang terkecoh menganggap bahwa perkara-perkara yang dia jalani itu sebagai penjaga dia yang tidak mungkin akan tersesat ketahuilah semua yang diperoleh semua yang dijalani manusia berbagai macam kemudahan-kemudahan kebaikan-kebaikan yang dia peroleh itu bukan dengan kekuatannya bukan hasil dari kekuatannya bukan karena kepintarannya bukan harta yang dia miliki tetapi semata-mata taufik minallah subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang dikatakan bahawa obat yang dikatakan kepada hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong satu hal yang jangan sampai kemudian seorang melupakannya InsyaAllah pertemuan pada siang hari ini Kita cukupkan Mudah-mudahan Apa yang telah kita sampaikan Memberi manfaat kepada kita semua Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala Memberikan kepada kita uh, Hidayah Taufiq al Hingga Allah Jalla wa Ala menghendaki Kepada kita Yaitu masing-masing dijemput ajalnya kita ucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atuubu ilaik wasallallahu ala